Але це ще нічого не означало. Треба було негайно викликати рятівника, когось, хто міг би захистити її від погроз незнайомця. І Марина, трісучись від страху, взялась перебирати в голові своїх шанувальників. Раптом телефон задзвонив у друге. Відчуваючи легкий озноб, вона взяла слухавку. Марино? «Не розбудила? А я ось лягла, а заснути не можу. Все про тебе думаю. Алло!» На щастя, то була Люда. «Так, я теж не сплю». пошепки обізвалась Марина, озирнувшись на двері. «Чуєш? Нам треба поговорити. Ти... ти маєш знати», – рішуче випилила Люда. «Ти як?» «Нічого» якщо не зважати на те, що мене намагались обікрасти, а потім погрожували, – повідомила Марина, міцніше стиснувши руків'я ножа. Тут таке твориться труба. Вона чекала на співчуття, яке ще зранку було непотрібно, а тепер просто необхідне. Але Люда задоволено хихикнула. Хм! На це слід було чекати. Підтримуючи під боріддям слухавку, Марина забилась між диваном і шафою. Незрима присутність люди додавала сміливості, і заради того варто було підтримувати першу ліпшу тему. «Ти про що? Ти віриш, що Валеру Наталкою вбили випадкові викрадачі?» «Слідство триває. Костик каже, коли цих виродків знайдуть, тоді ми з ними поквитаємось». Маринин голос зміцнів від ненависті. «Костик каже, якщо їм не вляпають вишки або довічного, когось наймемо, щоб їх прибили в камері». «І ти у це віриш?» – обережно поцікавилась Люда. «У що це?» – здивована тоном приятельки Марина, притиснула слухавку ближче до вуха. «У те, що твого чоловіка вбили через опель, у те, що вбивці колись знайдуть, у те, що Костик когось там буде винаймати для помсти. Костик каже, що якщо менти облажаються, ми самі їх знайдемо». Їй закортіло закорити, але... Вилізати зі схованки по церкві було боязко. Костик каже, забувши про трепетне ставлення до вдови, накинулась Люда. А чи знаєш ти, що у Костика коханка? Ну то й що? Холодно протягнула Марина. Всі знали, як Люто ненавиділа Люда чоловіків. Останні в неї були за визначенням паскудниками, гультяями і зрадниками. А жінки – відповідно, одвічними жертвами. Але Марина, яка все життя вдало і плідно використовувала представників протилежної статі, такої думки не підтримувала. «Свята простота», – зверхньо підсумувала Люда. «Та твій костик тільки і мріяв якби від Наталі звільнитися. А ти кажеш, що він щось там зробить із вбивцями. Вона саркастично розсміялася. Хіба що медаль на груди почепить. Новина про те, що Костик мав коханку, виявилась недоречною. Марина не знала, куди притулити нове знання. І відмахнулась від нього, як відмахувалась від більшості принесених людою пліток. Її світ обертався навколо неї самої, і в цьому цілісному, самодостатньому світі не було місця чужим проблемам. Надто тепер, коли він дав добрячу тріщину, вона навіть пожаліла костика уявивши, як він картався після смерті дружини за ті зради, але, згадавши про телефонні погрози незнайомця, вищирилася на приятельку. «Труба! Мені погрожують, а ти тревениш про те, хто з ким спить. Мені це до лампочки. Розумієш, до лампочки!» «Я похоронила чоловіка». «Мій дім розгромили, мене залякують!» «А я про що?» – терпляче підсумувала Люда. «Кому є сенс тобі погрожувати?» Під таким кутом Марина на ситуацію ще не дивилась, а тому, збита з ритму істерики, роздратовано зізналась. «Не знаю, може ти підкажеш?» «Підкажу», – пафосно мовила приятелька, дочекавшись своєї зоряної миті. «Кому вигідна смерть Валери?» «Ну, конкурентам», – Марина на хвилину замислилась. «Про бізнес чоловіка вона мала найзагальніше уявлення і не була обізнаною з наявністю чи відсутністю конкурентів. А яким сама? Когось можеш назвати?» не вгавала Люда. «Тобі відомо, що вони з Костиком були рівноправними партнерами?» «Ну, звісно», апатично підтвердила Марина, відклавши на підлогу ножа. «Навіть за відсутності ділової хватки вона здогадувалась, що Костик має щось їй сплатити. Ти про спадок? Труба. Було б дивно, якби ти не запитала, бо всі інші вже поцікавились. Бідолашна не втрималась від шпильки Люда. Ти не там бачиш ворогів, але, думаю, ти готова почути. Всі, хто знають ваші сім'ї, хто так чи інакше в курсі, переконані, що твого Валеру замовили. І замовником є твій любий костик. Людина версія так розсмішила, що Марина геть забула про страх. «Труба! То ось про що ви цілий день натякали! Глядиш, не забули небіжчика. «Припини!» – Люда явно образилась. «Дехто не покоїться за тебе!» «Он як!» – «Кажеш, Валеру!» – замовив Костик. А якщо до того, що в нього дружина загинула, люди стиха вилились. А я про що? Двох зайців одним махом, ні партнера, ні остогідлої дружини. Вибач, ти ще не готова? Да я зранку зателефоную.